e o tambor. Que boaba E esta sí que se va Y boaba. despedida arriba bueno pues con esta música de Ailá danos p Pues para pasar a falar con o amigo Chema Álvarez. E, sin máis delacións, vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Chema. Boas tardes, Armando. <risas> que tal, amigo? Como xa me dices que moita calor por aí por Barcelona. Si, sí, si, sí, no por aí temos calor, eh? <risas> De momento, bueno, mira, bueno, pues... caen os tormentas de vez en cuando, pero nada máis. E en algúns sitios, solamente molla algo e ala. Sí, sí, no. bueno. Sí, sí. Pois pues aquí tamén, fai día de playa, a pesar de que estamos na montaña, que non podemos disfrutar de auga salada, pero bueno, podemos nos poñer o sol e poñernos morenos. Pois pues aí, en quinta de cancelada, ten que haber un paisaxe precioso, eh? Bueno, pois pues sí. Eh, eh, estos días, a verdad é que ahora que chega esta explosión uh -huh. de verde aquí a nosa comarca, uh -huh. pues, por exemplo, unha das cousas que dan moito colorido pois pues, son as cereixales que hai por aquí no pueblo, que están este ano con unha carga de fruto estupendo e ahora mismo están en plena maduración, Ye, outra cousa que tamén dá moito colorido é mm -hmm. eh, a candea dos castiñeiros que ah. tamén ahora estes días tamén empezan a florecer mm -hmm. eh, bueno, claro. pois si miras pola ventana hacia o bosque, pois sí, non, sí. non ves namás que colorido de frutas, de flores mm -hmm. de, de árboles que están ahora mismo en pleno apogeo Sí señor. Además ti, que sí. a sorte de que asumas ta fiestra e xa ves na más que flores, eh, campo verde, todo esto? Pois pues, é unha das ventaxas de vivir no rural. Eh, indudablemente, como ben sabemos, desde fai unhos anos o rural volve a estar de moda, sí. pre... Eh, moitas persoas que abandonan a ciudad e dedicanse mm. a vivir unha vida máis libre sí. en, en sitio alejado de bullicio mm. e eh, de contaminación e eh en pleno contacto con natureza mm -hmm. entonces pois, pues, aquí na nosa comarca tamén pasa eso mismo que, También. bueno, pois pues, é un motivo sempre de xente que nos gusta tanto a aldea, porque eu, a pesar de haber vivido moitos anos fora de aquí mm -hmm. ahora, pois, pues, volvo a estar asentado aquí outra vez mm -hmm. e, bueno, pois, pues, é por gusto propio, non é por ninguna necesidade eh. extraordinaria, solamente, pois, pues, porque me gusta eh. vivir aquí, na natureza aleza é disfrutar de todas esas cousas que comentamos. Pois sí, porque eu 20 eu 20, bueno, como nos seguimos pola rede, pois pues eu 20 hai nun colmeare de moita moita vella, moitas eh, colmeas. Pues sí, amigo, mira, eh, eso es una de mis aficiones y uh ya -huh. está pasando un poco de afición eh de hobby porque cada vez eh, teño máis eh, cada vez pois me me me involucro máis sí. no mantemento, en no cuidado das colmeas, entonces pues bueno, pues já creo que a, ayer o anteayer que estuve contando teño xa como unas 150. Eh bueno, pues Ahora tamén estes días con esa explosión de floración e de fruta que elas todo visitan, Pero, hombre, pues, están en pleno traballo, es. están en plena producción de uh -huh. de ese exquisito mel que despois recollemos por aquí na comarca dos Ancares Sí, señor. foi, entón, eh. pues, si, sí, é unha gran ventaxia pois pues, poder eh, contar con Estos colmenares aquí uh -huh esta zona nosa, uh -huh. porque están alejaos de calquera foco de uh -huh. contaminación, de calquer uh -huh. foco que poida producir uh -huh. pues, que o mel pues, nos eixa de unha calidad extraordinaria e aquí, pois, pues, ahora mismo eh, supoño que, ademais, este ano que ven floración moi adelantada, pois, pues, con este tipo de uh -huh. verán adelantado que temos, pois, pues, uh -huh van a recoller moito e eh? vai a ver boa produción. Eu eh? encantado porque después teño moitos amigos a que en regalarlles. <risas> Exactamente, cis <sí, señor. risas> E tamén, claro, tes a moitos amigos que regalais, pero tamén pa, eh, tamén vendes. Como tes que vender que eh? o, traba o, tra bueno, o traballo sí. costa. Si, sí, si, sí, efectivamente. Mira, eu eh, sempre voto as miñas a as miñas contas, sí. para delfacerme deste producto, entonces sempre a mesma forma. Primeiro, é a familia que eh, todo o mundo recibe producto. Ese. Despois, son os amigos que tamén o reciben. Eh, tamén. Eh, xa, cando todo o mundo está endulzado, se si algo queda, ese sobrante, pois pues, é o que se vende. Muy ben, estupendo. Eh, veces, pois, pues, queda pouco, outras veces queda bastante. E pode bueno. disfrutar calquera persona que queira comprarme. Exactamente. Sí, señor, porque... Que a mel é un dos produtos que, aunque as abellas nos pinchen ou nos pican e todo eso, pero tamén, sí. nos, tamén nos dan despois dulce detrás. Sí, sí. No, bueno, dan moito produto porque eh, aproveita as as col, colmenares daqui, aproveita selle es polen, propóleos... Ya aproveito xecharle sí. a xalea Real, aproveito eh. que cera virxen, sí. esta virxen para facer cosmética e eh, para facer uh -huh. cousas de calidade eh finalmente pois o mel. Hombre. O mel é como como a culminación de unha remesa de cousas que se lles cosecha a, a colmena. Si, sí, señor. Eh, pero moitos outros produtos tamén, son produtos pois que sobre todo para cosmética teñen moita importancia, como mm. este, por exemplo, para facer xabón, por exemplo, sí. a cera, mm. sin máis. Que é unha cousa moi básica Exactamente sí. Porque, aparte deso E pois, como falaba Temos falado a, a micro pechado eh, Falabase sí. que o rural O rural, pois claro, carece eh, Dícese que claro, hai xente Eh, que en vez de ser positivos son máis ben negativos non que o rural desapareci oh, isto xa desaparece quelo xa non Aque xa non xe xa, xa non é como era. E eu vexo que por exemplo xente que hai porque hai por é xente que vamos que, que tiran pa diante que montan sí. cousas, que todo esto, porque sí. eh, eu recordo que aí nunha asociación que hai de Castaño Nogal, sí. houve un rapaz aquí que hai moitos voluntarios, eh, pre limpiado Moitas, sí, o río Don Sal, pois sí, sí. eh, dicía, se que non fai falta pedir nada, e que xa xoaba a terra. Dice, se queres mazasteis, mazasteis, se queres perasteis, peras. Jajaja. <risa> Claro, dio sí. que hai de, sí, sí. hai de todo, e, e eu non sei como a xente non se dedica máis a coller, pois por exemplo esas amoras, esos eh, ameixas, en fin, que hai de todo, sí. elevalo ao mercado, Ofrecer ao mercado, isto vente punto cero, isto vente aquí, isto vente alí. Efectivamente, sí, sí. Eh, si si, se me falas de eso vas facer estenderme moito eh, na resposta porque <risos> Eh, precisamente eu eh, son un gran defensor de, bueno, facer polo que temos aquí, eh. facer pola nosa comarca, facer polos nosos produtos, uh -huh. facer pola nosa terra, facer polas nosas tradicións uh -huh. Exactamente. En definitiva, todo ese conjunto leva a unha reflexión que moitas veces fago uh -huh. eu comigo mismo para... Uh -huh. Eh, pois, pa sincerarme, mm. eh, eh, ver efectivamente o fondo e o trasfondo de todo isto que mm, tú me preguntas. Sí. Eh, cando falamos do abandono dos rurales, sí. eh, do abandono de equidad nosa comarca mm -hmm. dos Ancares, sí. eu creo que, bueno, pois... Pues, mm, Eh, é un tema moi delicado que tratar porque uh -huh. en moitos casos estas opinións uh -huh. son opinións dadas a lixeira o, o sea, sea non, non se sopesa exactamente o que se está dicindo é eh? uh -huh. cando, cando un se queixa porque eh, lle parece que o mellor pues, ten un salario eh... pequeno uh -huh. ou porque non lle chega o salario suficiente como para vivir uh -huh. ou tal, iso tamén é unha queixa moi social a nivel mundial non sí, a nivel exactamente eh, siña sí, Eso, aquí a nosa queixa Sobre todo eh, Esa especie de leyenda De que o rural desaparece De que no rural non hai futuro sí. De que no rural Non se pode formar Unha vida para Sobrevivir e tirar uh -huh. para diante uh -huh. Pois pues eu veixo a equivocada Baixo o meu punto de vista sí, sí, sí. E reflexiona moi, Reflexiona muito Para dar unha opinión convincente Para que a xente pois entenda uh -huh. de que non se pode falar a lixeira deso, de no, no, porque no, no. porque unha persona, pois, sea maior porque o mellor uh -huh. eh, non está ben acompañada uh -huh. dos seus fillos, da súa familia de tal, uh -huh. que por moita xente aburrida, maior que vive no rural que o mellor, pois, non ten moito con quen relacionarse uh -huh. pois eso non se pode dar Non se pode menospreciar o que temos. No, no. O que temos é unha zona donde podo eche decir que últimamente ¿Eh? Eh, na miña comarca, aquí de Cancelada, eh, sí. de aquí na comarca dos sancares non para mmm, día tras día, de enter... non paro de enterarme día tras día sí. de xente que aparece a vivir que veñen de... Mm por exemplo, pois pues, o último que precisamente acompañein a unha chica do, do periódico de Iquí Provincial sí. que le vein a ver a este amigo pois pues, é un amigo músico que vivía en Madrid uh -huh. e veuse a vivir a Iquí un puebliño de aquí uh -huh. comprou unha vivienda e... Pois pues pa que? Pois pues pa estar en contacto con a naturaleza pa poder desarrollar a súa mm. eh, actividade que é a música sin molestar a naide, por exemplo. Eh, pois pues claro, ronde. tú si vives nun piso sí. <risa> bueno. e tocas a flauta traveseira, pois pues, <risa> eu creo que os veciños, por ejemplo, <risa> suben pues, a riva e abatean. Pois chamar de todo. É no, es que suben o piso e abatean. <risa> <risa> e aquí o amigo Miguel, pois pues, unha das libertades que ten é es que pode tocar de eixo dun pomar eh, fora un aire, pode tocar eh, dentro da de casa sin molestar a aire, pode tocar con as bueno. ventanas abertas, pode inspirarse co canto dos pàxeros, pero También. después pode fazer música parecida a súa. Pues. Exactamente. Porque se si, Entonces... si algún día non soa, dirán, agolle pasa este home, que oixo non... Xinom... <laughs> Sí si sí. Bueno, eh... entón, pois pues, quero desmontar Un pouco eh, Amigo Armando, quero sí, desmontar Un pouco, sí, que sí. no rural, vívese moi ben Hai un montón De casas que se poden adquirir A moi bon precio mm -hmm. É eh, eh, un sitio que se sobrevive con moi pouco porque nos páganse a mitad de impuestos que, que se pagan nunha ciudad. Esa Normalmente es. a auga é gratuita en todas sí. as aldeas que vivimos por allí. Sí. non se pagan aparcamientos, non sí. se pagan no. impuestos de um, outro tipo como que non se paga un ibi tan grande como nas ciudades, por exemplo sí. eso leva a facer que aunque teñas un sueldo pues moi pequeniño O aunque sí, sí. teñas un pois mm, eh, pues, aunque o que podas mm, recoller sí. de vender unhas verduras ou sí. de tal eh... con pouco vívese. Si si si si. que mm, nunha cidade é moi difícil é moi vivir difícil. con pouco. Moi difícil. Si si si. aldea é moi fácil vivir con pouco. Sí. Estendo pois casi todos os mesmos servicios porque mira, agora hai poucos días acaban nos de instalar que era tamén unha cousa impensable que pensabas en algúns momentos que eso mm. iba a ser eh, unha luita de nada pois cando os primeiros veciños de Iquís solicitamos que nos puñeran fibra óptica ah, para ter comunicación con tal, pois por fin esta semana pasada pois já está instalada de poste a poste o sea, ah, quer decir no. que vamos a estar comunicados igual okay. que si vivir as por menos por lo menos edificio chi, dunha ciudad. Si eu eu aí eh conectar con, con vamos co exterior de Que ves. podes teletraballar, eh? eh podes teletraballar, amigo, mira, se si, se sí. si, si facer o programa desde, eh, desde Quintade Cancelada, pois terías unha conexión estupenda. Eh? Sí, sí. E eh, moita xente que teletraballa porque sí que traballa para sectores, pois, como de ventas, de sí. todo tipo, uh -huh. pois, pues, bueno, pois, pues, unha inspiración grandísima é vender desde un sitio relajado, uh -huh. eh. Eh, desde un sitio onde estás en contacto con a naturaleza, uh -huh. desde un sitio onde a inspiración florece, porque é, aquí florece todo. sí sí. si. Sí. Porque eu Entonces, eh... pues, eu quero apelar a todas estas ventajas de vivir aquí, de feito, pues un pueblo cercano que se chama Cantiz, que está aquí no Valde Cancelada, ah, sí. un pueblo de 25 de 25 casas. Sí. Pues, o outro día fui a visitar ali uns amigos que fainor orfebrería e forxa ah. Ah. que se viñeron de Inglaterra a vivir aquí uh -huh. e eh, bueno, pois pues, eles contaronme que no pueblo de 25 viviendas que todo mundo pensaba que o pueblo iba a morrer, sí. pois agora resulta que solo queda unha casa disponible á venta, as outras venderonse todas e todas ¿ves? están ocupadas se volve a ver 25 vicinhos outra vez mira, ves, ves entón pasa como ese ruso, ruso que se veba a Navia a fazer tamén a traballar, como ferreiro si sí tamén, o Pavel, Pavel, sí. efectivamente que eh, somos temos bastante eh bastante amistá, eh vémonos sí, sí. cando podemos. Por pues, este home, pois pues, non para de facer cousas artísticas por aquí, non para de traballar, ten un montón de traballo sí. en bolsa que non dá feito porque eu, claro. que eu tamén que pois pues, pois pues, fai unhas artistadas que sí. a verdade é que... Eu tiño e eh, he visto muito. cada cousa que Entonces, non pues, bueno Pois pues, é un exemplo de, de cousas que podría facer a xente uh -huh. de Iquí, original uh -huh. de Iquí, e que, sin embargo, o único que fai pois, é como botar por terra sí, o, eh, o noso pueblo, eh. as nosas costumbres, eh. as... Uh, o noso clima o noso o oh. todo e sin embargo, pois pues, eu non vexo ningún inconveniente en claro. vivir e en disfrutar de todo o que temos aquí claro que non, non, non no. eh... inconveniente non hai porque tes, tes tes, por exemplo tes, por exemplo a ra... tes, tes os médicos cerca tes o hospital que tampouco sí. está tan longe tes, tes de todo no, no. Eh, que no, que dites no, no, que non no. tes unha tienda de comestibles porque non hai a xente que desto, de pero se no, se si, si vivira moita máis no. xente, xa xa unha tenda Non, non, pero, pero cando vive un cando vive un rural, eh, procúrase un as cousas de comprar eh, de outra maneira. Eh... Eu, por exemplo, cando vou comprar papel higiénico, eu traigo mm, un os maxi rolllos que hai que me duran pre seis meses. Claro. Eh, cuando vas eh, eu, comprar comida xa pues compras a... prevarés pre, preva, eh, nosotros promes. na miña casa temos dous arcos congeladores con, claro. con comida almacenada claro. comida de calidad porque é ternera suprema gallega é no. cerdo celta gallego no, son sí. con da casa o sea que no, no, eh, o sea. eso ahí non no falta nunca Non falta, que... mira Despois, con respecto ao, ao transporte ah. E con respecto ás distancias Mira, vouxe contar Eu, por exemplo Si, si, si vivo ás aforas de Madrid Porque o no centro de Madrid Calquera persona xoven que inicia unha vida ou tal Casi non pode vivir, por exemplo Pero, Se si vives, por exemplo, pois, pues, que che digo eu, no Guadarrama, mm -hmm. ou si vives en, en Aluche, a Aluche, ou si vives eso, tal... Eh. Na máis colle coche pre o coche, para chegar ao teu centro de traballo <risas> que está... Polo menos leva xe unha hora chegar. Leva, claro que sí. Aunque vivas nunha nunha ciudad cosmopolita. Sí, e aquí, sí. a mín levame 40 minutos chegar a Lugo. Claro. Sin encontrarme nunca ningún atasco. É como <risas> unha é como unha puntualidade que podría eh, dispoñer dela todo so, todo ano de chegar ao meu puesto de traballo sin gastar tempo en caravanas é, en accidentes exactamente, en, exactamente. en cousas mm, imprevistas que surgen na carretera é, en vigilancia é... de tal en controles, en non sei que e que unha circulación como que en dice libre e fluida si, si, si, no, aí nada mm. Entonces, a xente que me apela, a que estamos lejos tampoco me sirve. No, porque... no, no, no, no. Porque ese no, tempo que invirto eu en chegar a Lugo, pois invirtio calquera persona que vive en Barcelona un día en bueno, buscar aparcamento Porque chegas pero... a casa, non teis donde estacionar o coche, e pegaste claro. 40 minutos buscando un sitio donde aparcar. Claro. Fíjate Así tú, que simple. eu cando vou, cando vou, por exemplo, o centro que pertiñezco, que Rosalía de Castro e Quim Cornella, se leva o coche, sí. entre que non teño o sitio donde aparcar, teño que levar o quinto sí. inferno, eh, todo eso, a sí. poder aparcar. Así vou-me no autobús e sí. en tres cuartos de hora tú. Perfectamente. Bueno, eh. pues, todo eso que che conto, así eh. é aquí. Sí, sí, sí, eu, sí. pues, mm, eh, son unha pues, uh, persona activa que mm -hmm. busco en cada, por exemplo. pues, gracias a vosotros que sodes personas que vos gusta pues eh, expoñer a cultura, a forma de vida o, a, a, os festivales todo, sí, sí. pues bueno, pues gracias a vosotros a repercusión mediática que se ten cando uh -huh. se fala destas cousas, sí. pues eu o que digo a calquera persona que mm, perda o medo a vivir no rural eh, que pense que aquí hai moitas formas de poder sobrevivir uh -huh. sendo autónomo, sendo uh -huh. autodidacta, sendo sí, sí, sí. Eh, unha persona que queira disfrutar únicamente da naturaleza, estar xubilado, eh, sí, estar sí. en un lugar tranquilo. Mire, eu conheço un, un gaiteiro soy... da Fóns Sagrada, bueno, que estuve vivindo anos aí que en Barcelona, agora está... Sí. Eh, o dele é a música, mesmo toca sí. a flauta atravesada, ca trompeta, ca no. gaita, que lle dá o, o bombo, en fin, a todo eso. E dice, el bueno. dic, tiño unha casa e tiño que desfrutala, dice, para en Barcelona acabouse. No. Porque claro, el vivía dentro da cidade e de, claro, que sales. Sí. Se vas con un rapaz xa o tes que levar amarrado. Sí. A, e aí non vai falta levarlo amarrado. No, Xanda no, el sol. Si hay no no non, aquí hai soltura pa poder, sí, sí, sí. Oh. para poder, para unha persona maior poder moverse sin problema, pero unha persona xoven, eh, sí, para sí, os sí, rapaces, sí. pois pues, indudablemente o contacto cos animales, o contacto cos oh. ca fauna, o sí, contacto sí, sí. Co, co verde, o sí. aprendizaxe que ten o vivir no rural, eso é magnífico, porque magnífico. ademais... Em, perden un pouco pois se hai un, se hai, pois, un enganche á redes sociales se eh, hai un enganche a móvil se hai un enganche a mala vida pois o vivir no rural sí. rectifica moito porque podese empezar a dar aprecio a outras cousas que eh. poden servirche como de entretenimiento ou poden servirche mm. como de forma de pasar O rato o poden servirche como... Eh, pois, por exemplo, aquí hai moitas cousas que se poden facer que se poden servir como traballo. Exactamente, eh, claro. Cando unha persona non encontra traballo nunha gran ciudad e eh, quere, mm, pois, levar a cabo calquer iniciativa, uh -huh. pois aquí, mm, na nosa comarca, é moi fácil oh. emprender calquer pequeno negocio. porque... Es, eh, eh, eh, eh podes mm, a dedicarte a aproveitamento forestal, uh -huh. a aproveitamento gadanadero, uh, sí, sí, sí. a aproveitamento de verdura, frutas uh -huh, e hortalizas, uh -huh, uh -huh, uh -huh, podes mm, dedicarte a mm, rebuscar mm, na naturaleza, mm -hmm. eh, moras, sí, sí. amorodos, sí, sí. Eh, mm, como cando venen a temporada das setas, castañas, uh -huh. noces, eh, tal, porque... É unha cousa que non cosecha naide Está eh, como en abandono eh, e, é, Sería unha forma de vida e unha forma de economía eh, que, eh, exactamente, sí, señor. que se perde É unha sí. forma de economía que se perde Que a moita xente, pois pues vamos a ver mira eh, Conozco un montón de amigos que van a setas e van por hobby sí. eh, Supoño que si leva o so su hobby a... A cousa económica sí. a, a, a de autosusistencia sí, ou de sí. eh, tema económico para poder pues, eh, ter, un, ter un medio de vida. As sí. pues, setas aquí, por exemplo, que hai moito boletus sí. ou moito níscalo sí. ou, ou moito gallepierno sí. ou coprinus. Bueno, hai un montón de variedades sí. que, sí. que ten un valor gastronómico que hai que podes coller salir ao campo e eh, en, en un día pues, eh, traes eh, 200 euros de setas para casa, porque hai moitas, porque aquí o monte é fabuloso para eso No, e eh, aí a verdade é esa, porque, a máis, non tens que, que pedir permiso para nada. <risos> non hai que pedir permiso, ni siquiera terías que estar dado de alta, porque é como unha pequena economía sumergida esa, que, da cual... Hacienda non se entera, porque non é necesario que se entere no. porque van a outros niveles, pero pero, pero que preeconomía familiar sirve, quero sí, dicir, sí. claro, bueno, bueno, pues, pues, hai moito mercado, hai moito sitio onde poder vendela, e porque... tamén agora que estamos na era da comunicación, do eh? desarrollo, da, das transaccións, eh? do transporte, que un non vexo na máis que, eh, que, que que se envían cousas de todos os lados a todos os lados con sí. unha facilidade increíble. Sí, sí, sí, eh, sí. Pois que importa se si eu, por exemplo, teño que mandar mel a Barcelona ou teño que mandar setas a Barcelona ou teño que mandar bueno. eh, carne a Barcelona? te todos os días unha disposición a poder facelo increíble. Sí, entonces sí. non solamente ese produto se poderia vender aquí, pode-se vender ¿Fora? hasta a nivel si quere. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois, pues, que... falanos un pouquiño desa gran festa que vai a ser dentro de pouco. Ai, sí. <risa> bueno, que ganas teño de que chegue o momento, porque eh... Como todos os anos, ano tras ano, eh, vamos tendo un éxito rotundo sí. que, eh, nos trae aquí amigos, eh visitantes, sí. turistas, eh xente que aparece por aquí improvisadamente a sí. vernos. Sí. Sí. Pues bueno, pois pues, este ano pois pues, já está todo Eh, posto en marcha eh, faremos eh, ahora antes de a nosa temos que mm, facer unha visita a esa festa da gaita que, que cal estamos hermanados en Asturias no ah, Conceito sí. da Caridad mm -hmm. el y no Franco sí. que todos os anos a faen antes que nos, concretamente sí. este ano pues, faen o 15 de julio mm -hmm. ye, entonces pues tocanos Irános claro, ir primeiro eles... ali a visitálos Donde tuven a sorte de poder entón... falar cal alcaldesa Si, sí, entón Pois eh, Ela, pois xa estuvemos en contacto uh -huh. eh, Este ano Pois danos invitacións Pa que vayamos 20 personas Da nosa asociación e da nosa zona eh, uh -huh. Os músicos máis achegados que participan aquí con nós e eh, mm -hmm. os homenajeados de cada ano tamén mm -hmm. eh, son benvidos ali entón pues, vamos facer así como unha especie de caravana de músicos eh, e visitantes que vamos a disfrutar ali pois pues, da gastronomía que faen ali en Asturias e da súa sidra e eh, eh, sobre todo a súa sidra É da sidra asturiana que tanto gusta Al menos aquí pola nosa zona Porque no, a mí eh, tamén me gusta. Como somos moi achegados Pois eh, é unha das bebidas Tamén que ten moita importancia Ya sí. que ademais é como eh, Pa disfrutar En festividades O sea que um, Prestase moito pa eso pa eh, eh. xuntarse un grupo de amigos Sempre disfrutar dela Si sí. Oye, sí, a cesta da gaita coa a, a, a que se vai a facer cantos anos son? Si, sí, bueno, pois pues este ano facemos a edición número 16 A número 16 Facemos a número 16 e... E, bueno, pois, como todos os anos, facemos como un pouco o mismo planning. Sí. Eh, como xa sabes que temos que facer dous días, porque sí. non bueno. podría participar todos os músicos invitados, claro. Pois, entonces facemos doza nove e 20 de agosto. muy bien estupendo. y bueno, pois, o primeiro día, facemos como unha xuntanza de señal uh -huh. comarcal, sí. na que pretendemos juntar a todas as asociacións que existen aquí pola comarca uh -huh. e incluso algún aquí da fora da nosa zona uh -huh. entonces pois pues, facerles participar con nos aquí nunha jornada festiva. Eh, Trátase de un encontro um, así un pouco activo donde sí. se van a preparar unhas cantas De actividades Como sí. é, por exemplo Un concurso de cante Un concurso de baile tradicional galego y uh -huh. bueno Despois, aparte, pois pues, Teremos unha exposición De instrumentos musicais Que traerán os amigos ali de Cambre A familia Seivane Ah, mira, claro e, Faremos unha exposición de cartéis De o recorrido sí. que levamos feito De sí, todos os logo. festivais e musicais Da Festa da Gaita uh -huh e faremos, pois, tamén eh, est, como este ano como primicia vamos a facer unha mm, exposición de mm. platos e de cousas de alfarería das ah. cuales le vamos agasallando durante tamén estas 12 a 6 edicións mm. pues, eh, o alfarero que nos traballou sempre, porque... Sí. Um, Eh, Tengo la gran suerte de haber traballado con él en, eh, pues desde o primeiro uh -huh. ano que fixemos, uh -huh. sin romper esa relación. Uh -huh. Entón, pues, pois, eh, vai nos facer unha exposición de todos os agasallos que uh -huh. temos feito estru de barro. Estupendo. Eh, con, además con un stand onde a xente que queira podrá... Levar, Adquiri, pois, eh, adquirir, adquirir a mínimo precio algún algún detalle para regalar ou pro que queira moi ben, estupendo sí, pois sí, pois moi ben falamos solamente do primeiro día sí. despois do segundo ah, día pues, queremos que máis importancia a música sí. eh, que realmente pois o, o día donde máis músicos vai haber participantes sí. Sí, anda co bueno, pois, pasado que... de tela marinera <ríe> Sí. Ben sabes que temos Pois pues, desde fai varios anos Xa temos eu Non podo nunca apuntar Ca cifra de músicos que nos visitan Pero máis de un cento deles Estamos sí. seguros de que sí, sí, sí. sí entonces sí. pois pues, Contando con esa afluencia A música está asegurado o, o baile tamén, tamén O bon facer da festa Que eh. vamos a facer que todo o mundo se sinta ben cómodo porque vamos a ter unha carpa impresionante con sí. carpa de agasallos sí. con carpa pa baile unha zona pois, de comedor donde todo o mundo poida disfrutar pois, da comida que se vai a preparar e... sí. que estupendo. habrá pois, comida e cena durante os dous días Pois pues moi ben Estupendo Pois, Chema Así que Eh, está asegurado seguramente o éxito Armando porque sí. eh, estas cousas se con moito cariño e eh. así tamén é a xente que nos visita, xente que veñen de leixos todos os anos, que sí. veñen de León, de Asturias, uh -huh. eh, de Asturias, de astor sitios máis alejados sí. da comunidade, e despois daqui de Galicia indudiablemente que de Galicia pois temos participantes, eh, público que ven de todos os lados eh, aparte, pois, pues, de calquer sitio do mundo ou de España porque como estamos sí. en época festiva non sabe que un quen pode aparecer por aquí Pois, <risa> <risa> pues, eh. moi ben, moitas grazas por atenderme eh, en fin, bueno. seguiremos seguiremo falando e seguimos en contacto, de acordo? Bueno, eh, eu antes de despedirnos quero dar a, a gracias Pois eh, a ti por interesarte por as nosas costumbres eh, Por as nosas actividades que facemos A Radio Samboy por facer estes programas tan axeitados Que sempre que procuro escuitálos son moi interesantes Ademais que promocionan tanto a cultura e a forma de vida Dos que somos, pois... Eiki eh, da zona dos Celtiñas da Iiki de Galencia. Sí bueno, pois que así sigades eh, eu encantado de participar con vos cando se vos ocurra. Mm. Así que un millón de gracias. As gracias a ti yllón aperta moi forte. Seguimos en contacto. Eso é Hasta logo Adiós Radio claro. Sanboi!